Hej och välkomna till Fyrkantiga ögon avsnitt 200 plus någonting. Härlig fingerlörelse Emil. Kameran älskar dig. <laughs> ja. Och bara för att få det här avklarat mitt quiz är klart. Du ska få ett quiz idag. Fan, 20 roligt. frågor. Ja. Det ska bli intressant att se. Jag tror att du får på ett par av dem resonera dig fram lite. Mm. För det jag vet att det är några spel som du har uh, bra koll på. Men det kan vara så att frågorna är lite korkade av det här, uh, ja, med hänvisning till det. Så vi får se. Det gör ingenting för jag är ganska kast på quiz. Ah, ja vi får väl se. Um, ja, uh, kan jag börja med en sak? Kör. Sure. Ja. Um, noterade en sak på Netflix här för ett par veckor sedan att det har kommit en film som heter Troll. Och det är inte den som fick världens bästa uppföljare som egentligen inte är en uppföljare? Uh, nej, det är det inte. Det här är en norsk film. Ja, men du är det den som är typ tio år gammal eller någonting? Nej, jag tror eller att du... Eller har kommit en ny? Uh, nej, ja, trolljägarna en... tänkte jag på kanske. Ja, precis. Uh, den är ju ungefär tio år gammal säkert. Men mm. det här är en ny. Uh, har ingen koppling till den filmen. Utan det här är en ny grej. Uh, och så såg jag att den här hemsidan Moviesign, de hade recenserat den, gett den ett av fem. Och jag, började, ja, men jag, och jag började läsa eh, recensionen och kände att de har nog valt fel recensent. Det här är en recensent som inte brukar se den här typen av film. Det här är ju samma genre som Godzilla kan man säga, mm. alltså är Kenju-film. Så jag tittade på den igår, kan konstatera att den som många filmer nu för tiden är lite för lång. Mm. Men annars så tycker jag både att den var rolig. Jag garvade några gånger på alltså det var ett genuint sätt faktiskt garva. De har, ju, vet du, de har ju med eh, ganska vanligt i sån här katastrof-slash-monsterfilm att Aha, galningen som säger att han blev bortförd av utomjordingar var inte galen. Mm, mm. Vet, det finns alltid en galning som till slut visar sig ha rätt. Som han i Independence Day. Exakt det jag tänkte på. Uh, det är precis samma karaktär i den här filmen i stort sett. Uh, och den karaktären tycker jag var rolig på ett genuint sätt. Uh, mm. Skrattar ett par gånger där. Och överlag så tycker jag att den var snyggt gjord. Där har jag sett att många har klagat på också hur trollet ser ut. Förstår ingenting. Jag tycker liksom... Jag vet inte om du på sätt och vis har nämnt någonting liknande. Men att den ska röra sig lite klumpigt. Men det är som de säger, den är gjord av jord och sten och kommer från urdjupet. Då tänker jag att jag ser hellre att ett sånt stort troll liksom rör sig stekt och lite så här yviga rörelser snarare än att den är jättesnabb. Ja. Alltså det, det, jag tycker det här, de fångade det. Har du sagt någon gång att Arnold spelar robot bra i Terminator? Det är inte så länge mm. sedan vi hade de avsnitten. Så kändes det som att det här CGI-trollet kändes verkligen som ett troll i sina mm. rörelser. Mm. Uh, så det är klart, det säger: säger Blev ändå underhållen i de här två timmar plus någonting. Och tycker att det var en kort och gott bra film som jag tycker att den här ska bara alla se. Det blir ja. skratt och det är att se troll trampas under Oslo. Kan det bli bättre än så? Jag tror faktiskt inte det. Nej. Och det är klart så här. Den här filmen vinner ingen Oscar. Men det är den ju inte gjort för att göra heller. utan Här skulle man bara få ha kul. Sånt där pretentiöst sina... trams orkar vi ju inte med. Mm. Det var ett skämt nej, nej, Ja, nej, men visst är det så Man behöver inte alltid ha um, Pretentiöst trams Utan jag tyckte att den här var underhållande Kort och gott, bra 6 mm. av 10, jag är kanonnöjd En bra popcornrulle då så att säga Ja, absolut um, Sen har jag fortsatt Att titta på den här Wednesday Som jag vet, jag vet inte om du har tittat klart Eller om alla avsnittet ser ut den Ja, jag ser klart Ja, men bra. Då kanske vi kan prata lite om den när jag är klar. Det kan vi göra. Ja, för jag vill gärna göra det. Nämligen. Mm. Vi sparar den helt enkelt. Ja, så gör vi. Så jag säger ingenting. Mm. Har du spelat någonting nu då? Eller ska vi hoppa på ämnet direkt. Det vi har kvar. <laughs> eh, så alltså, jag har kört lite Sega Mega Drive-spel. Mm. Eh, Golden Axe var ganska trevligt att spela. Ja, det är något som är lättsamt i det. Ja, det är svårt för att fienderna är ju så jävla fega i det. Mm -hmm. Och sista bossen är ju ett helvete att ta död på för den använder ju magi hela tiden. Så ja, först okay. så knockar han dig så ligger på backen och när du ligger på backen då använder han spelets starkaste magi på dig också. Mm. Det är sån klassisk arkad piss svårighetsgrad på konsol. Mm, okay. men, men trevligt liksom. Sen har väl kört lite. Men är det så där också som jag vet att det kan vara en del av de där nästan biten map får man kanske kunna kalla det ändå. Ja, det att det liksom fiende till exempel kan omringa en och så hinner de slå en en gång precis när gubben reser sig upp. Förekommer sånt i det spelet också. Så det liksom känns lite fusk nästan. Ja. Att man förlorar inte för att man klantar sig utan för att spelmekaniken är lite orättvis. Ja men så kan det vara ibland att de stannlockar en, att de mm. slår dig och precis framen före din gubbe mm. återhämtar sig så attackerar de igen så du hinner mm. aldrig röra på dig eller försvara dig. Men jag hittade någon taktik på sista bossen att om jag lurar in honom mot kanten på skärmen och går så långt mot kanten på skärmen jag kan själv så gör han ingenting. Nej okej okay. Mer än att han aktar sig för en Man kan ju bara tränga mm. upp honom i ett hörn Och ge honom några smocker Då kommer han ju försvara sig till slut men... Ja just det Och då kanske man kan få in någon form av buggläge Att man hoppar och attackerar uppifrån Så fort han reser sig upp Och så får man försöka få in en sån rytm Ja just det. Det, det är så man måste hantera gamla tv-spel Med en AI mm. som reagerar på dina knapptryck till exempel, ja. jag körde lite Mortal Kombat 2 till exempel. Mm -hmm. Och de karaktärerna reagerar ju bara på dina knapptryck. Ja. Och får allt. Det är typ samma i till exempel Street Fighter också va? Ja, men det är ännu värre i Mortal Kombat. Aha. Ja, okej. Okay. Vilket gör att du, du kan till exempel rikta ett slag eller en spark och framen innan fienden blir träffad så kan han påbörja en attack. Ja, okay. Det är några frames, men ändå så går datorn så tack för. Ja. Mm. Och då måste man, Och då måste man lista ut vilken knapp man ska trycka på som datorn inte reagerar på. Mm -hmm. Och eh, det är ju ganska irriterande faktiskt. Jo, tack. Det förstår jag. Så, så det är mest små spel som jag har suttit och kört igenom för att Jaja. det är bara för att slappna av, liksom. Mm. Sen körde jag väl en hel del Fallout New Vegas i helgen, eller förra helgen. Mm. Det, är, det är fan mysigt det. Jag körde ett DLC, för jag körde aldrig dlc på den när det kom. Okej. Okay. Det var ganska kul. Man vaknar upp och ser några robotar som har tagit ens hjärna, ens ryggråd och hjärta. Och ersatt med andra delar. <laughs> ja, fy fan. Otäckt. Och så, ja, och så ligger gärna någonstans... Och kan väl ändå fånga upp eh, intryck och sådana där grejer. Men att det är då grejen du i huvudet som skickar de signalerna till hjärnan som är någon helt annanstans. Och så är det en annan <skratt> ond robot som har snott ens hjärna. Och då ska man väl göra en massa uppdrag och skit så att man kan få tillbaka den. Och jag var väldigt underlevlad för det DLC-et insåg jag. Men kunde ju inte ta mig tillbaka till huvudspelet så att jag fick... Eh, Spara ofta, helt enkelt. Och hoppas på critical hits. Ja. Tills jag levlade så pass att jag i alla fall kunde försvara mig. Men kul. Ja. Jag kör på Game Pass men satan vad det funkar dåligt på PC men det är väl tur att det är ett bra spel som man kan på något sätt stå ut med att det kraschar typ hela tiden. <laughs> ja fy fan vad tufft. <laughs> ja, så kan det gå. Men det är väl det. Jag har inte så mycket mer att säga. Jag är taggad ja. på veckans bravader, mm. göromål, ja. aktiviteter. Ja, varför inte? Men du, mm. om du då är klar så att säga. Mm. Uh, vi brukar ju göra det här inför E3 till, till exempel. Så därför, eller... De här grejerna nu som är istället för E3 ungefär samma tid som E3 var en gång i tiden. Mm. Uh, det är ju Game Awards ikväll. Mm. Uh, och Steam ska bland annat dela ut en Steam Deck för varje minut av programmet som en tävling. Alla mm. som har köpt ett spel efter typ slutet på november är med i utlåtningen. du får, idé, väl, det, jag. Då får jag väl köpa mig Ett billigt skitspel på Steam då Och se om jag kan vinna ja, sånt. Det kommer garanterat inte att göra Nej inte jag heller så jag skiter i det <laughs> Istället. Fast man kan ju andra sidan inte vinna någonting Om man inte provar Nej men det finns heller ingenting som är så irriterande Att höra Det är ju bara människor som aldrig har vunnit någonting I hela sitt liv som säger så <laughs> det måste Och så precis, är det, så måste människor som lite. inte behöver Vinna saker som alltid mm. vinner dem Ja Ja, typ. Ska ta och säl och säljer då? de sen när de har fått dem. Ja, jag vann den här på en tävling och nu säljer jag den till högstbjudande. Mm. Det var precis som. Vi var ju på elitloppet. Eh, avstickade nummer ett eh, Var ju på elitloppet tidigare i år. Eh, och då var min kompis Jakob med. Då hade vi spelat en eh, V5 mm. välja innan V75 började. Och så inträffade det att precis på upploppet så galopperar favoriten och mm. tappar ju de att det fart eftersom kusken måste bromsa in hästen. Då kommer skrällhästen som Jakob har fått med på sin harboj in och bara bränner förbi. 2 500 kronor för Jakob. Det, det är ju så jävla. Ja, men vi blir ju glada för hans skull, naturligtvis. Ja, ja. Det är bara att gratulera. Men sen så var vi på Trav i Karlstad. Och då skulle jag berätta om den här historien för mamma. Och när jag hade berättat hur det har gått till så skulle jag ju fortsätta ungefär så här. Jag tänker att varför kan det aldrig... Och så skulle jag säga, hända mig. Mm. Men jag hann aldrig säga, hända mig. Innan mamma säger, det är bara att glömma Joel. Vi kommer aldrig vara med om det, vår familj. Glöm det. Det är nästan lika roligt som faktum att du går på trav regelbundet. Ja, ja, ja, ja. Säger nu. jag har varit på trav tre gånger i mitt liv. På två år, ska väl dock sägas. Frivilligt. Ja. Det är väl kanske inte travet i sig som är roligt, Det är väl sällskapet, det begriper jag ju också Jag tycker det bara är kul mm. ja. uh, men Åldersmarkör du, uh, Game Awards ikväll Ska vi säga att två spel var Som vi tror kommer visas upp För de kör ju den grejen också Eftersom vi brukar pricka in typ 100% <skratt> Så ska jag saifa <skratt> Sjukt mycket med en sak här som jag känner att nu är det verkligen dags och jag ska säga så här också jag har inte läst några rykten nu de senaste veckorna i alla men fall. Men Elden Ring är väl given eller? Nej men alltså visa upp nya spel. Jaha nya så, spel. Det är så, ja, de, gör, de kör ju den grejen också och vi brukar ju alltid gissa vad, vad kommer på E3? Vad kommer på det? Om ja, inte så så brukar bara... vi säga vad vi skulle vilja se ja, och de gångerna jag har gånger att... velat se ett nytt Metroid-spel så har det blivit det typ varje gång. Mm. Jag tänker att vi kör en liten liknande grej då. Mm. Så jag börjar och säger att jag, jag tror vi kommer få se en uppföljare till Jedi Fallen Order. Alltså det som heter Jedi Survivor tror jag. Det tror jag vi får liksom rörligt på. Mm. Kanske inte gameplay men i alla fall en lite längre trailer som förklarar mer vad spelet kommer att handla om. Det tror jag. Ah, det är svårt att säga någonting. Jag vågar inte säga. Eh, för, för att säga vad jag skulle vilja se Ja men jag tänker Det, det är typ så Så ja. kallar det det istället Det är, bara, det är lugnt Dels skulle jag, vilja, skulle jag vilja se En remaster på Bloodborne För har de ju, mm. det har det ju ryktats om ja. Jag tror dock att det är Väldigt osannolikt Men det, kän, det känns som att det skulle behövas Dark Souls fick en remaster För mm. några år sedan Dark Souls 2 fick en remaster och mm. rebalance-grej med uh, Scholar of the First Sin till exempel. Yes. Okay. Fallout 3 har ju inte fått en remaster, men det behöver ingen. Men Bloodborne behöver en remaster. Mm. Demon's Souls fick till och med en remake. <laughs> ja, just det. <laughs> ja. Men de kanske väntar tills Bloodborne är tio år. Det är ju bara ett år bort eller någonting. Ja, just det. Mm. Uh. Och sen eh, säger jag en till då. Eh, det verkar faktiskt som att Nintendo är eh, liksom på plats med trailers. Inte bara eh, via sin Nintendo Direct utan kommer att visa någonting här också. Eh, jag kommer inte att säga Zelda. Nej. Det tror, eh, men däremot så tror jag vi får Super Mario Odyssey 2. Fan, det är jag tänkt att säga. <laughs> ja. Vad fan ska jag dra till med då Det blir väl ett nytt Pokémon-spel för det släpper jag de med varannan månad nu. <laughs> ja. Nej, inte Pokémon. Uh, Kirby hade varit astråkigt. Mm. Metroid tror jag inte vi kommer få se på ett tag heller. Ah, jag vet inte, va, vad ni inte ändå skulle kunna ha görningen om det inte är något uh, tillbehör som är lika meningslöst som alla andra som de har... Släpp um... det ja, men det kanske det då. Vi kommer att släppa ett tillbehör som gör att du kan ha din eh, so saker som ser användbara ut, men som man inser att det här är ju bara skräp. Du, du kan ha din switch på golvet. <går> ja, okej. Okay. Och, och, och så kan du ligga i sängen på magen med huvudet utanför sängen och bara titta ner i golvet och spela. Mm. Det tror jag är en helt sanslös skräll ifall det visas upp. Då är du synsk <laughs> helt enkelt. Och så, och så ser man sig film på familjer som ligger i sängen och spelar så. Ja, och så har de skitkul. Ja, ja, det är man har aldrig haft så kul själv som de familjerna har när de spelar sin ja. konsol. Och någon som vet, hänger knäväck i en lekpark och spelar Switch. <laughs> ja. Någon sån grej kommer ja. de visa. Det var ju som de här grejerna som... Det var en sån jävla grej, men det var väl... Bara räkade de här jävla kartongerna? Ja. ja. Och det var, det var bara neckbeards som köpte för att ha som samlar prylar i hyllan. Neckbeards. <laughs> den är jag till och med och säga, kom den ens. Den, den har jag nästan så här, glömt bort att det hände. Det blev väl ingen dunder och succé för vem fan vill köpa dyra kartonger och ha som spel tillbehör? Ja, nej, den är nej. Såklart. Men det var väl som jag sa det, det var nog ett experiment av Nintendo. Mm. Att vi, vi, vi ja. kan, vi skulle, de skulle kunna sälja bajskorvar om det står Nintendo på dem. Mm. Ja, det är de med Apple. Eller vad brukar vi säga? Ja. Mm. Ja, ja men då, då har vi sagt lite jag sa vad jag tror och du sa vad du önskar. Det är egentligen då sak samma vad vi kan man ni kallar det. en önskar inte eller jo jag önskar Ö den bara ja, för att det skulle vara så jävla roligt Och de bara to mm. tok trollade så där. Ja, såklart. Nej men vi brukar vara rätt bra på visa tycker jag så därför tyckte jag att det var på sin plats att vi gjorde det även inför i natt. Kanske ett uh. nytt spel från Konami om jag ska vara seriös då. Mm. typ ett nytt Castlevania uh. eller ett nytt Metal Gear. Yes. Bra. Spännande. Mm. Bra. Då är vi, så, ska vi liksom Innan jag kör det här quizet så kan vi väl fortsätta där vi var förra veckan. Alltså mm. 86 och 87. Och där är det väl faktiskt så att jag hann ju med allt mitt utom en grej. Så ska vi göra så att jag tänker att du säkert har lite mer. Ja, jag kan så ju att... hålla på hela kvällen om det är ja. så så att du väljer ut ett par tre stycken och så börjar du så tar jag en så får du avrunda sen helt enkelt. det är, det är ju ett spel till Nintendo 8 med sapper. Grejen är att det här har jag säkert pratat om i podden tidigare men är som det här är ett sånt där spel som jag sällan hör folk prata om eller känner sig, känner sig nostalgiska kring av någon anledning. Alltså jag kan inte Sluta strössla kärlek Över spelet Gumshoe Mm En privatdetektiv Som går, alltså det är ju Det är en autoscroller Men Tänk att det är ett plattformspel Men du får gubben att hoppa igenom och skjuta på dem Med pistolen Ja, okej okay. Och sen så kommer det fiender och sånt På skärmen som flyger mot honom Och då ska du skjuta sönder dem med sappen Jaha och, och hålla honom vid liv Och så ska du väl ta ballonger med honom också Så du får ammunition Ja. Det är så jävla roligt Flappy Bird och Super ja, Mario låter... och ett och samma spel Fast det kom 1986 ja. ja, det låter fascinerande faktiskt Det låter kul menar jag Inte ja, <laughs> så fascinerande roligt. kanske <laughs> Men Nu är det väl inte den typen av spel Överhuvudtaget som vi har kommit så långt i utvecklingen Att det är väl ingen Innovation någon skulle bry sig om ens på mobilspelsfronten men det känns jävligt unikt. Det finns typ inte sådana spel. Nej. Det är asroligt. Alla borde spela det. Ja. Men det kom 1986. Jag ville bara säga det. Ja, ja visst. Det låter väl bra. <laughs> det var sen, det som har meningen. Jag, jag kan ta en till. Det är inget mm. bra spel, men jag blir så här, ha fan kom det 1986. Ikari Warriors. Ja, okej. Okay. Släpptes vi det, det i Japan 86. En... Ja, min relation till det är ju en sån där Angry Video Game Nerd-video. Så jag tycker det är jävligt roligt. En av mina favoriter faktiskt. Ja, definitivt en av mina favoriter. Och det spelet tyckte jag var jättekul när jag var liten. Man är två Rambo-gubbar. Det är alltid Rambo-gubbar i spel från 80-talet. Ja, när man ser uppifrån såklart. så kan man kasta och att Man kan skjuta med sin kulspruta och åka pansarvagn och helikopter. Idén är jättebra, men dra åt helvete vad uselt gameplayet egentligen är. Men det var ett mm. av de få spelen man kunde spela två samtidigt, så det var ju roligt nästan bara därför. Okej. Är det också det därifrån som när man dör så kan man reviva sig själv med ABBA. Ja, BBA alltså. Ja. Förutom på sista banan när du börjar närma dig sista bossen, då slutar den koden och funka. Ja, det är ju grisigt alltså. Och banorna är ju så jävla långa på det spelet och det finns inte en chans i helvetet att du kommer att ta dig igenom det spelet med tre liv. Det Nej. går inte för din gubbe är alldeles för långsam för att kunna klara sig. Men jag spelade ganska mycket när jag var liten. Och så att, ja, jag, jag är nostalgisk över att det spelet finns men jag känner inte... Ska jag vara ärlig så tror nog inte att jag tyckte det var särskilt roligt när jag var liten heller, men man hade ju aldrig nya spel, så oavsett vad det var så så länge det var nytt eller någonting man inte hade spelat en miljon gånger så var det bra. ja Bart versus The Space Mutants var ju ett sådant spel. Det är ju rätt uselt men man spelade mm. det för att ja, det, antingen det eller de svettiga kassetterna man redan har kört eh, 10 000 gånger i eh, Nintendo -t. Ja, men vi, visst är det bara så, för då var här, jag har alltid sagt ikar men Ikari då. Det kommer ändå ett gäng uppföljare, så. Två stycken, vad vet. Tvåan är ju mm. ännu sämre. ja aha, aha, okej. Okay. Det var följdfrågan. Fick de liksom ordning på det där på något sätt till slut? Nej, tvåan är riktigt jävla uselt. Men trean <laughs> är ganska kul. Ja, okej. Okay. Men då är det mer ett them up, fast du ser uppifrån. aha okej. Okay. Men nej, men det har jag kört igenom en gång. Det tyckte jag var roligt. Inte så sådär, Askul, att man kände liksom att det här är i klass med Megaman och Castlevania. Men det var kul. 6 mm. av 10 kul, eller vad ska man säga? Ja, jag förstår. <laughs> ja, det är ett underskattat betyg. Ja. Och ibland så kan det vara. Alltså att man föredrar det framför någonting som är mer högklassigt. Man ja, kanske vill köra absolut. något sånt dussin -spel framför ett storspel för att det kan vara kul att bara köra. Ja. Så tycker jag med FPS till exempel. Det är bra dussinspel. Ja, varför inte? Det är... Jag förstår precis vad du menar. Det är... Sen finns ju några som sticker ut lite förstås, men det kan vara gött att bara köra såna ibland, helt enkelt. Nu ska jag kolla om om man kan säga dussinspel spel ja, om ska vi se fotboll <laughs> Ja dussinspelare då. <laughs> ska vi se småfindigt dussinspel. Mm. E nej, vad var det då? Bra. Då, då är det ett hyfsat vedertaget uttryck. Då ska jag börja använda det mer ofta. dussin -spel. Ska jag ta med någonting mer eller vill du köra på din? Nej men, nej, nej, men ta en till då. För jag tror att du, som du sa, kan du sitta hela natten så kan du väl ta ett till lika gärna. Ja. Eh, jag, jag kan ta ett till dussin -spel då. Som jag tänkte, aha, fan, kom det är 86... Men sen får man väl också ha i åtanke att jag är född 86 och eh, hade väl inget, eh, jag fattade inte att spel eh, hade releaser så. Det var nog inte för när Super Nintendo kom som jag fattar att det kommer nya saker. Man tänker ju ja, att saker finns ju bara. <laughs> Eller så är de nya första gången man spelar dem. Men det här är också sånt Dussin-spel som egentligen kanske inte är så jäkla bra. Men det är kul att spela ibland av någon jävla anledning. Trojan till 1988. Okej. Okay. Yeah. Det, det släpptes i Japan på julafton 1986. Mm, spännande. <laughs> det som är märkligt i det på något sätt, men kanske inte. Ingen aning, men sättingen är ändå ganska cool. Alltså om man tänker rent konceptmässigt: Att det är en postapokalyptisk värld där. Vad ska man säga? De slåss som om det vore medeltiden, svärd och sköld. Ja, okej. Okay. Och lite sådana här håler och mm. eh, typ slott i slutet. Som mm. det har något med ja. den sättningen. Det, det känns som att, fan, det kanske skulle kunna bli nästa From Software-grej. Ja, varför att, inte? Att det är postapokalyptiskt. För, vad ska man säga, Jag tror jag är lite grann som en blandning av Fist of the North Star Och ja, någon riddargrej Grej typ ja. Att det är den typen av postapokalyps Med ja, okay. städer Som har rasat och sådana där grejer mm. Ganska Jag kan inte säga att det är ganska kul För jag tror inte att man skulle tycka det är kul Om man spelade idag för första gången Nej Det, det är en risk med så pass gamla spel Förstås, det är det ju Plus att det är jävligt svårt. Mm. En Souls-like från 1986. Ja, <laughs> fy oh, fan. Använd ja, du kan mycket. Då... Men om du är hardcore så kan du låta en fiende kasta en bomb på din sköld så att du inte har några vapen alls. Så ja, får du gå och sparka. Ju... Ja, det låter ju badass faktiskt. Ja, en remake kanske är på sin plats. Ja, varför inte? <laughs> Jag tror dock ja. att det skulle sälja uruselt Ja, alltså det kanske inte har något, det kanske har bara en, alltså, att ha lite kul status bland vissa, det kanske inte är för den breda allmänheten så att säga Men ett riktigt kul spel som kom 1986 det här blir min sista mm. som jag har kört en del på ja, framförallt Nintendo 8 den finns väl på fler plattformar, Solomon's Key Ja, det känner jag faktiskt igen. Um, nu kan jag inte riktigt se det framför mig vilket spel det är, tyvärr. Um, Sånt pusselplattformspel på en skärm. Ja. Och så är det block som du kan antingen ta bort eller skapa. Yes, ja, och så, ja, nu vet jag vilket det är. Och så hoppar du dig fram till mål på något sätt. Och så ska du, mm. du har inte så mycket medel och skydda dig med, så du måste stänga in fiender i den här blocken du skapar. Mm. Det är som en, en Gandalf i grönt va, typ? Ja, det kan man säga. Ja. Jag fick en uppföljare mm. också, Solomons Key 2, som är mer flytta på isblock och sådana där grejer. Det ah, känns okay. mer klassiskt sånt där plattformspusselspel. Det, det är knappt ens plattformspel. Ettan är nog kanske lite mer plattform... De, de, är, de är rätt olika de spelen, det är väl samma karaktär typ. Ja. Den första kom 86, andra spelet Tror jag finns till Eller kanske, båda de kanske finns På Switch till den Nintendo bit appen Aha, Ja, men då är det lite lättare Att testa dem då också, om man mm. vill det Ja, men de skulle jag faktiskt rekommendera, båda två Mm, gött Så, det, det, kan, det kanske Gränsar mot dussinspel, spel Men när du väl kommer in i Solomons kris är det jävligt roligt man måste ge spel en chans i ibland, helt mm. enkelt. Verkligen. Låt gamla spel få en chans. Ja. Det kom, nej men det kom rätt bra spel 1986 och 87 ska jag väl tilläggas? Visst gjorde det det. Så, men jag tror att jag stoppar mig där. Ja, okej. Okay. <laughs> det finns ju vissa självklara spel, men de nämnde jag ju förra veckan. Ja, såklart. Så jag, jag, jag tar lite dussinspel lite här. Jaha, fan kom det då. Ja, ja eh, ibland har man ju inte den kollen på vilket år hit och dit. Nej. Um, så är det min tur? Nu, nu är det din tur. Ja, jag vill prata om en sista film som jag tror att jag eh, nämnde lite redan förra veckan. Men att jag stå sa att jag vill prata om den nästa vecka. Mm. Då är jag nämligen så här att eh, den bortgångna då, tyvärr eh, regissören Tony Scott- ditt år, 1986 så kom man ju med Top Gun men året är på så var det han som fick göra Beverly Hills uppföljaren, alltså då Beverly Hills Cop 2 eller Snuten i Hollywood 2 bara samma titel, följt av en 2 varför i helvete krångna till det hade det funkat lika bra med Snuten i Beverly Hills som Snuten i Hollywood nej det tror jag inte, för Folk hade inte koll på Beverly Hills 1986. <laughs> Nej, jag vet inte. Det är klart att Eller snuten det från hade. Detroit. Ja, det, men det hade väl gått förstås. Men det är klart Hollywood kanske är ännu mer förknippat med Los Angeles och USA på ett sätt. ett glammigare namn också kanske. Ja, det tror jag. Så det, det var nog bara därför, tänker mm. jag. Um, och jag är så jäkla fascinerad över, om vi börjar med den första filmen då lite snabbt, att uh, där vissa filmer åldras ganska dåligt kanske, så är den precis lika bra då nu som då. Det känns som att uh, Eddie Murphy är så jävla likable. Och liksom se han slänga käft och jävlas som man gör med sina pranks nästan som man skulle säga idag. Mm. Det kommer vara roligt om 20 år också. Det kommer aldrig att se gammalt ut. Och så kommer det till frågan så här då. Fungerar det en uppföljare eller blir det liksom samma sak all over again? Att han, han kommer åka till Los Angeles för att hjälpa dem att lösa ett brott. Och så kommer det inte vara så jäkla stor skillnad egentligen. Mm. Ja, lite så är det väl. Uh, han är ju med där och löser ett brott igen. Och irriterar den lokala polisen igen. Men får väl lite mer hjälp av de här två snutarna. Rosewood och Taggart. Som uh, var rätt irriterade på honom i den första filmen. De har väl en helt annan... Ja, han jävlas ju med dem och... konstant i den första ja. filmen. Och det gör han väl fortfarande. Men här ser man att de, de tycker väl om honom ändå. På ett mm. sätt, typ. Men återigen då, att jag tycker att det är en bra uppföljare. Inte lika bra som första. Men storyn skiljer sig tillräckligt mycket för att ändå liksom vara intressant. Mm. Här är det ju den här poliskräfen, han heter Bogumil, Så jag tycker det är, det är ett litet sagan om ringen namn, tycker jag på något sätt. <laughs> jag skulle kunna vara en bonde någonstans utanför Bree till exempel. Ja. Eh, han... Det är någon något sånt här alfabetmord eller alfabetbrotten tror jag de kallas sig. Alfabet crimes som eh, det är väl, de rånar väl exklusiva butiker och eh, lämnar det sån här litet meddelande med alfabetet som de ska lösa. Sen blir ju den här polischefen då skjuten för att han är nära och klarar upp det här och leda in polisen på rätt spår. Mm. Och då åker ju Eddie Murphy dit. Alltså Axel Foley. Axel, Axel Foley. Foley. Axel ah, so um, och sen så får han ju hjälp av de sina två där att helt enkelt lösa det här fallet mm. um, jag kan tycka någonting som jag tycker det är rätt gött um, någonting som man reagerar på att både ettan och tvåan även om det finns mycket humor i dem så tycker de faktiskt emellanåt är ganska råa ja, och, och, och, och, och faktiskt ganska blodiga de två första precis som du säger och det gillar jag också, för det skapar också en liten kontrast att det är inte bara komedier, utan de drar på ganska ordentligt med action också. Men vad var det? Little Weapon, den första kom 87. Ja. Då var det ju, nu är ju Beverly Hills Cop eller Snutny var det ingen sån den typen av film riktigt. Nej. Men fan, när kom Die Hard? Uh, Die Hard 88 Fan jag tänkte Den kanske banade väg för Actionhjältar som Inte är liksom Stallone eller Schwarzenegger mm. Ja men alltså de här Kommer väl så tätt att de kanske Är lite så allihop Helt enkelt mm. För man tänker ju Action späckat med muskelberg Som ser komplett livsfarlig ut Mm och sen så satte Bruce Willis lite av en ny standard med att syns som en average Joe som ändå kan vara en actionhjälte. Men då var det lite grejer för honom fast... Ja, jag tror att den ja. första Beverly Hills, den är, är väl från kanske slutet av Hollywood 1 den är väl från 83-84 någon gång gissar jag. Då kan det vara dem, som kanske så satte någon typ av standard då, med att det inte är något... Mm en mm. Stort muskelberg. Nej, alltså det, det här de har, det är väl nästan lite det som jag pratade om i början. att De är väl de som kanske bryter mot lagarna lite för de vet att de har rätt. Alltså det, det är lite den grejen som är i Beverly Hills Cop. Ja, och så spelas ju också den snuten av en lustig curry från Saturday Night Live också. Som är mm, typ ja. 23. Jag undrar hur fan, hur gammal kan han ha varit? 84 kom första scenen. Ja, 24 gissar jag på. Jag tror han är född 60. Ja. Eddie Murphy är född 61. Ja, okay. Bra isat ändå. Ja, 23. Ja, jag är 12 år äldre än honom, menar du? Nu. Än vad han var när han spelade innan första. Ja, och då är jag 13 mm. år äldre. <laughs> det är coolt. <laughs> Men folk var äldre på 80-talet. Ja, det är klart att de var. Så är det bara. Mm. Men, Nej, jag... men som sagt. va. Eh, jag vet att jag känner att jag upprepar mig lite nu. För va, vad ska man egentligen säga om den här? menan att den är väldigt bra. Faktiskt väldigt bra. Trots att det är en lite sämre uppföljare. Så <tryck> ja. Det här kombinationen med att kanske se. Han, han lyckas ju lura till sig en lyxkåk i den här filmen. Tack vare sin rappa rapparkäft. Mycket det han hade från Saturday Night Live i sin humor kanske det är att han var snabb i käften helt enkelt. Och det är samma några... gör i första filmen också fast då är ett hotellrum. Ja och det är det jag menar. Där kanske det blir lite samma sak fast lite mindre roligt. Det, mm. det är väl lite så det blir trots allt. Och det kanske är därför som den är lite lite sämre. Men ändå. Så kan jag inte då tro att varje gång jag ser det. När han kör upp sin bil där utanför den här kåken som hon håller på och renoverar. Och han liksom bara köper på. Och folk köper det han säger. Ja men det här är fel ritningar. Vad fan har ni inte fått de nya? Vad har han gjort egentligen för det? Och de bara, sen lämnar de bara den här kåken och han flyttar in. Alltså jag sitter ju och ler lite för mig själv. Varje gång jag ser den. Trots mm. allt. Kanske lite för att jag känner så här också. Tänk om man hade haft det där i sig. Lite så kan man känna ibland Att man var manipulativ <laughs> Ja, men på ett roligt sätt Ja, på ett roligt <laughs> inte, sätt Inte ett obehagligt sätt Inte diktator Nej Ja um, Och sen har jag det här sista som jag tycker det är en väldigt härlig kommentar i Den här Den här Billy Rosewood Som är den yngre av hans kollegor i, mm. i Han har ju blivit helt vapentokig I den här filmen det är väl så här, okej okay, Ser inte han vi... ut som Jon i katten Gustav? Eh, jo, det gör han mm. Absolut jag vill Han bara skulle få kunna det. vara honom nu ska ja. jag hålla Nej, Men han har ju blivit helt vapengalen Helt plötsligt i den här filmen Och det är väl lite man kan, Är man snäll så kan man säga ja, Det är väl lite karaktärsutveckling då men då är det en scen framåt slutet och han helt plötsligt får tag i en bazooka som man inte riktigt vet hur han ska hantera och drar iväg ett skott och lyckas trots allt pricka den här lastbilen som de jagar och som är på väg ifrån platsen. Och då säger den äldre gubben Taggart, fuck Rambo. Och den har jag alltid tyckt är lite kul också. <laughs> fast, fast trots att den är så pass simpel. <laughs> den funkar i sammanhanget så att säga. Ja, det gör den verkligen. Ja, men fan vad gött. Ska vi, ska vi köra på med lite quiz nu eller? Ja, det kan vi göra. Eh, du hade ett oktoberquiz, tror jag vi kallade, det. Och mm. eh, då har jag inget julquiz, men ett decemberquiz. Och visst gjorde du så att eh, du läste frågorna och sen gick du igenom efteråt vilka de rätta svaren var. Ja. Ja, då gör vi så igen. Så kan man säga, så kan ni där hemma vara med och tävla också. <laughs> Det är 20 frågor Eller på bussen eller i Thailand eller, eller på var, fan du är ja, var du ner och var inte i Thailand Då blir jag sjuk och lite värme Det har varit rätt kallt nu och kommit mycket snö Du, det var ett helvete Att köra hem idag kan jag säga Ja, kan jag tänka mig Jag kan säga att det var i stort sett ett helvete att bara åka buss Och där det så var, det var snöiga, så, jag. Jävligt. så fort jag tryckte på bromsen så gled jag Så att jag man, så här, Enda sättet att bromsa var ju bara att släppa på gasen Annars hade jag dött ja. Mm. Och så finns ju alltid de här jävlarna Trots att det är kö som ska köra om allihop Ja Och sen ska de tränga sig emellan Och då stannar trafiken för att de ska kunna tränga sig emellan Mm <laughs> Ja man har ju som... fem meter Jag Man ja. kom hem 30 sekunder tidigare Som glassar i sina tyska räserbilar Mm Och tänker att Jag har ju vinterdäck Och en dyr bil Kan mm. jag göra precis vad Just jag vill <laughs> Jag hoppa, det här är ja, hemskt men jag hoppades nästan på att någon av dem skulle ja, köra av vägen. ja Jag håller med dig. Jag, jag tycker inte att det är det minsta märkligt att tänka så. Jag kan sitta i bilkö i tre timmar bara den jäml köra av vägen. ni förstår mm. kändes det. <laughs> ja, bra. Men frågan nummer ett. Mm. Decemberquiz inte julquiz men ändå då. Mm. Vem är Cousin Eddie Alltså från ett päron till farsa. Vem är det som han egentligen är kusin till? Det är ju till frun. Fru Griswold. Fråga nummer två. Joel frågar då. Den första av många kanske. Kurt Olsson och Arne Nyström. Är det ett riktigt radarpar? I samband med Kurt Olsson-filmen. Skadade sig i emellertid Hans Viktorsson som spelar Arne allvarligt när han var på en promenad i Göteborg. Vad var det som hände? Och den stora ledtråden här är väl just Göteborg kan jag väl säga. Han blev påkörd av en spårvagn. Mm. Fråga nummer tre. Den här kan ju vara... Ganska lätt kanske, men jag vet inte Du är ju ingen trailer-kille Nej, det är kanske... kast på quiz Du skulle kunna Och... säga Vad heter den kända rörmokaren Med italiensk påbrå med rörhatt Så hade ja, jag sagt så... Sonic Ja, men då börjar vi väl där då Vem gör rösten till Super Mario I den kommande filmen? Uh, Chris Pratt Mm Uh, fråga nummer fyra Utspelar sig House of the Dragon före eller efter Game of Thrones? Det känns som att det är en prequel så vi kör före Okej okay. uh, Sällskapsresan är en svensk klassiker som ofta visas kring jul mm. Kom ihåg, det är ett decemberquiz Uh, vad är filmens fulla titel? Uh, jag trodde den bara hette Sällskapsresan. Ja, uh, den har faktiskt uh, liksom någonting efter Sällskapsresan också. Ja. Säkert någonting med svensk charter eller någonting. Mm. Fan vet jag, jag drar till med en svensk charter till Costa del Sol eller någonting. Yes. Fråga nummer sex. Astrid Lindgrens böcker har lite eller många svenska filmklassiker. Vad heter mannen som spelat bland annat Emils pappa, Paradisockar och Skalleper? Älskar alla nedval. Den var du säker på. <laughs> Nummer sju. Under de senaste åren har han, gjort ett fan, har han gjort fantastisk musik till bland annat Black Panther, Mandalorian och Boba Fett. Och har prisats för sina insatser. Vad heter svensken? Men dra åt helvete, det har jag ju totalt glömt. Men vi, <laughs> vi kan dra till med eh, eh, Björn Ranelid. Oh. Han fick blodad tand efter Melodifestivalen mm. <laughs> Fråga Nummer åtta Heberdrömmen Eraserhead skapar spekulationer Och det är upp till tittaren att egentligen Göra sin tolkning av vad filmen egentligen Handlar om Mutantbarnet sägs vara Skapat av ett foster Av detta djur Mm, häst kanske, eller? Mm. Ja, men det ser lite hästaktigt ut. Vi ser häst. Nummer nio. Mannen på taket är den i särklass bästa Bäckfilmen. Men filmen Skurk har extremt stark koppling till en karaktär i filmserien med Peter Haber då skådisen gör en klassisk roll i samtliga filmer vilken karaktär är det det är Ka skurken och ja. alltså karakt den, den som är skurken eller uh, ja uh, precis Så det, man kan säga det är samma skådis som gör skurken och en karaktär i filmserien Aha. med Peter Haber. Ursäkta, så ah, menar okay. jag. Förstås. Då är jag med. Nu har inte jag sett mannen på taket sen jag hittade den på någon VOS eller något sådär när jag var liten. Och fan, Peter Haberbäck. Jag vet inte. Jag, jag kan inga skådisnamn eller så där mer än typ Mikael Persbrandt och Peter Haber. Men... Mm. Jag gissar och det skulle vara jävligt roligt om han som spelar skurken. ihåg. Ja, varsågod. Det skulle vara kul om han som spelar skurken eller mannen på taket och han som spelar grannen med det här nackstödet. Då är det fråga nummer tio. den sista med film eller serie, känslor så där och den här ser jag ju här nu. Den här kanske inte blev så lyckad, men vi provar ändå då. Nummer tio... Gary Busey har en son vid namn Jake Busey som medverkar i den numera kultförklarade filmen. Vilken? Starship Troopers. Gammal favorit. Den måste jag se om. <laughs> Gör så. <laughs> Okej. Okay. Till den här frågan så kommer du få lite... Ja, du får en liten förklaring till hur den här hemsidan så har räknat. Mm. Hur många items... Kan Link samla i sitt inventory i A Link to the Past? Och då är det så här att alla svärd räknas som en item. Och mm. inga items som till exempel från dungeons räknas. Så inte kompassen och inte bossnyckel och Nej. de där till exempel. Utan permanenta uppgraderingar så att säga. Ja. Oj, hur ser itemskärmen ut? Är det? Ge mig några sekunder att fundera här. Ja ja, vi har gott om tid på oss. <laughs> jag blir ju jättesugen på att googla fram en bild, men det kan jag ju inte göra för det är fusk. <laughs> men drar åt helvete, är det fem gånger tre? kanske på den? 5 gånger 4 känns som att det är jättemycket. Vi säger 5 gånger 3. Det är 15 plus 3 burkar. 18. Sen är det ju för fan 4 svärd. Då är det är på 2. 3 tunikor. 25. Ah, sen är det Moon Pearl 26. Pegasus Boots 27. <laughs> är det något mer? Har jag missat någonting? Sköldar. Tre stycken. 30 säger du då. 30. Så du 30? Ja, jag sa 30. Vad fan tog pengjävel vägen? Eller räknas alla piece of hearts också Nej för det är inte items Nej precis Nej. För då blir det ju bra mycket mer än 30 Men jag säger 30 mm. Nu har jag säkert gjort något fel här ändå Nu ska vi se, där har vi pennan Bra uh, Fråga nummer 12 var vi på, just det uh, När släpptes det första Spelet i Altima-serien mm. Ja, jävlar, det var ju fan 90-tal. Då hade ju typ sjuan kommit. Var det Altima som var de allra första där som var ett rollspel med en faktisk karta där du kunde se karaktären? Och inte bara textbaserat. När Kanté har kommit? Ah, Shit. Vi säger eh, 1982. Mm. Eller när jag ändå, mig 1981. Yes, 81 sa du. Mm. Mm. Eh, fråga nummer 13. <clears throat> den här vet jag att du kan, tror jag. Eller, jag vet att du kan den här. För det har varit uppe i en podd nämligen. Så det är lite för lyssnaren också, kanske då för att se. Uh, Hur många utgångar finns det i Super Mario World? 96. Fråga nummer 14. Och nu kan jag säga så här. Jag menar inga, inga roliga format nu som att det här spelet skulle vara släppt på en sån här uh, Google högtalare Google -högtala eller något sånt. Mm. Utan till hur många format har Skyrim släppts? Oh... Och då räknar Special Edition-varianten också, antar jag. Ja, men alltså, det är inte hur många gånger det har släppts, utan hur många format är det spelbart på. Mm. Så låt oss säga att om det har kommit flera olika versioner till Playstation 4, då har det bara släppts en gång till Playstation 4. Förstår du? Ja, och ja. bakåtkompatibilitet är inte det du menar, utan det ska vara släppt till den specifika plattformen. Ja. Okej, då ska vi se. PS3, 360 och PC kom du till först. Sen har det ju släppts till PS4 och Xbox One. Och jag gissar att det kan vara Special Edition. Mm. Eller, eller släpptes Special Edition? Nej, det släpptes inte. Fan Men spelbart I och för sig mm. Ja men vi säger så här då vi säger, Det är bara ett antal Jag ska räkna upp va mm. Så att eh, vilken konsol Det är är skitsamma så PS3, Xbox 360, PC Kom det till först eh, Sen säger väl PS4 och Xbox One då, Med Special Edition men det skulle lika gärna kunna vara Series X och PS5, men det är i alla fall två senare generationer eller ja, två <laughs> senare generationskonsoler sen mm. om det är förra eller den här generationen är jag osäker på, men skitsamma eh, Steam räknas inte som en plattform va? Det är PC va? Det är PC om då det har släppts PC, det vill säga <laughs> ja och sen släpptes den version till Switch också Räknas eh, Sen har det väl inte släppts specifikt För eh, Steams spelkonsol Det räknas också som PC-versioner va? Ja, det gör det Men då säger jag att det spelet Har släppts eh, Till sex olika plattformar Ja du hade med en fråga angående vilket spel som har sålt bäst. Det var Nintendo du ställde frågan om, tror jag. Jag är lite mer specifik och frågar vilket är det bäst säljande spelet till Playstation 4? Oh. Vilket Call of Duty nämner man då? Jag vet inte ens vilka som kommer i vilken ordning. The Playstation 4. Hmm. Ja jävlar du. Men det måste ju vara ett sånt spel som alla spelar. <laughs> Destiny känns som att det var populärt men inte att det sålde så jävla mycket. Du resonerar klokt på alla frågor måste jag bara säga. <laughs> Och det känns ju lite surt om det är typ FIFA eller NOL men det känns inte som att de sålde nog jävligt bra. Men å andra sidan så är det ju nytt varje år. Alla kanske inte köper varje år. Nej. Mm. Cold War känns som att det kom lite för sent. Och vad som kom före det har inte en jävla susning om. Mm. <laughs> Vi säger um, Call of Duty Black Ops 3. Ja. Eh, fråga nummer 16. Idag förknippas Shigeru Megamoto med spelskapande. Men vilken roll hade han när han anställdes som Nintendo? som då fortfarande var ett leksaksföretag enligt svenska Wikipedia. Jag vet inte om det är rätt översättning men så skrev de. Jag tyckte det lät lite gulligt. Ja, men de gjorde leksaker mm. i början. Jag vet att Gunpei och Okoy var ju jätteinnovativ och gjorde såna här typ förlängda grejer och sådana där saker som ser ja. jättelaibans ut. <laughs> ja vad fan gjorde Shigeru Miyamoto när han började? Alltså, så kort och gott, vad anställdes han som? Liksom, ja. Det är så jag menar med roll. Då. Eh, men vi ser någon form av kvalitetskontrollant då. Yes. Fråga nummer sjutton. Eh, diskografi för musik, bibliografi för böcker. Men vad heter motsvarigheten för Spel. Det skulle ju kunna vara en kuggfråga där man bara säger spelografi. Men det skulle inte vara internationellt med spelografi, Hmm. Finns det ens ett sånt ord för spel? Eh, det gör det. Kuken. Jag kollar ju på sådana jämt. Ja. Oh. Hmm. Svenska säger man kanske spelbibliotek då. Och game, li game library på engelska. Ja, okej. Okay. Det kanske är konsoler i och för sig. Men jag kommer inte på några bättre ord. Nej. För gamografi känns ju jävligt långsökt. Mm. Och då är det säkert rätt svar. Men då får jag väl... <laughs> få väl stå mitt kast då? Ja, det får du verkligen göra Spelbibliotek, gör säger jag. Ja. Eh, fråga nummer 18. Eh, Nipp är ett av Sveriges främsta e-sportslag. Vad står förkortningen för? Ninjas in pyjamas. Få frågor kvar. Ehm... Um, Kanske behöver förklara den här formuleringen lite. Du får säga ifall du inte greppar vad jag menar. Men det tror jag att du gör. Eh, vad hette Segas konsol som var en kombinerad Genesis och 32X? Den skulle ha släppts 95 men släpptes aldrig. Åh. Oh. Det finns ju den och sen så finns det den som är en kombination med cd också. Mhm. Mm och så släppte de den bärbara. Men den heter Nomad. Och den hette ju inte någonting med Mega i USA av någon jävla anledning. Det var väl ett mm. copyrightskyddat namn för någon dammsugare, någon sån skit säkert. <laughs> ja. Mm. Ah, men fan, jag drar till med Mega 32X ändå. Och sista eh, frågan då, nummer 20. 1993 spelade en rysk kosmonaut detta spel på en rymdfärd. Och spelet blev då det första spelet som spelades i rymden. Konsolen som användes var en Gameboy. Ryssar känns ju ändå hyfsat patriotiska. Mm. Jag har svårt att tänka mig att han spelar någonting annat än Tetris. Men det hade ju varit helt sinnessjukt om om han inte gjorde det. Och roligare. Men det känns som att man spelade bara, man spelade inte de som inte spelar Tetris och spelar annat det var Gamers. Och om man då var är det som är det ryska för taikonaut, astronaut, som jag redan har glömt vad det heter, kosmonaut. Heter mm. det så? Mm. Nej, men det måste ha varit Tetris. Det är ju ett ryskt spel för fan. Ja, då är vi klara. Ja. Det var de 20 frågorna. Ehm, ska vi göra så att, ska jag gå igenom dem rakt upp och ner nu? Ja, det kan du göra. Så får väl folk pausa då? <laughs> Ja. om man vill uh, uh, gå tillbaka igen ja. då börjar jag från början nummer ett, det var det här vem Cousin Eddy är uh, kusin till, mm. och det är ju precis som du säger fru Griswold alltså mm. Ellen Griswold som är kusin till honom till henne till honom <clears throat> uh, till henne. Sen, var det, ja, sen var det Kurt Olsson-frågan och så vad som hände med ha på en promenad mm. i Göteborg där har du helt rätt. Han blev påkörd av en spårvagn. Ja, du ser jag. Det var lite gissning, men jag undrar fan om jag inte har hört det någon gång. ja Så kan det vara. Du känner ju mig också. Det är väldigt mm. orimligt att... Det kan vara så att du <laughs> har sagt det någon gång. Ja. Eh, fråga nummer tre. Eh, det gällde rösten till Super Mario. Där har du också helt rätt. Det var Chris Pratt som gör den rösten. Eh, och sen tänkte du väl bara logiskt i den här House of the Dragon före eller efter Game of Thrones- Ja, mm. det är en prequel. Den utspelar sig alltså före. Det var fråga nummer fyra. Det rätt svar var före. <kör> för hade den utspelat sig efter så tror jag nog att den kanske hade hypeats mer på ett sätt. Kanske, kanske. Det tror du kan ha rätt i. Det här ska bli kul att se om du känner igen när du hörde. det. Det var Sällskapsresans fulla titel på fråga mm. nummer fem. Den heter så här. Sällskapsresan. Eller finns det svensk kaffe på grisfesten? Inte en susning i helvetet. Jag tror att det kommer upp precis i början uh, i inledningsscenen om jag inte minns helt fel. Men... Ja, det var länge var sedan jag det. såg den och då var det första gången på länge och var den inte alls lika rolig som jag minns. Jag har inte sett den sedan dess. <laughs> Nej, okej. <okay>. Ja, <laughs> Uh, fråga nummer sex gällde den här uh, skådespelaren i Assyl filmerna uh, mm. Emils pappa, uh, Skalleper och så vidare. Där har du också helt rätt. Det var Allan Edvall. Paradis Oscar också va? Ja, exakt. Det nämnde jag också. Ja, ja fan mycket och många Assyl roller han gjorde. Ja, det kan man lugnt säga. Och jävla trevlig musik gjorde han också. Verkligen. Mm. Uh, och fråga nummer Fan, då har jag har gjort kryss så jag ser inte var det står. Fråga nummer sju är vi på. Det var den här svenska kompositören som gjort musiken till Black Panther, Mandalorian bland annat. Jag hade önskat att det var han som du sa men han heter faktiskt Ludvig Göransson. Så var det. Ja, jag, jag vet ju vem det är men som sagt namn vet du. Mm. <laughs> Elevnamn lär jag mig för att jag pluggar på dem men annars så ja, flyger de mig ja. förbi. Mm. Sen är det fråga nummer åtta eh, som gällde filmen Eraserhead som jag vet att du tycker mycket om och vad det är mutantbarnet sägs vara skapat av ett foster av detta djur. Du är, i, du är nära skulle man kunna säga men det är alltså en ko då, inte häst. Mm. Eh, men så, det, det är ju rätt bondgårdsvärd är det ju. <laughs> ja men den har ju den faceformen som ja, en ko eller en häst. Mm. Men ko känns mer logiskt eh, Fråga nummer 9 gällde filmen Om det ens kan på... vara logiskt i den filmen Å andra sidan eh, na, nej, men Svaret kan vara logiskt kanske mm. eh, Sen gällde det mannen på taket Bäckfilmen eh, Och vilken skådig som spelar skurken I den filmen och som har varit med I samtliga filmer med Peter Haber Och du har helt rätt, det är grannen Fan, vad kul. Ja, ja. Där hade du rätt Sen har du naturligtvis förstås rätt på Jake i frågan Den här insektslaktarfilmen, vad den heter. Det är Starship Troopers och jag behöver också se den igen. Vi får göra ett poddavsnitt av den. Jag har inte sett den sedan 1998 kanske. Nej, <laughs> det tycker jag vi ska göra. Absolut. Sen kom vi in på de här eh, spelfrågorna. Mm. Och det är den här frågan, hur många items kan Link samla i ett sitt inventory? Och när jag kom att tänka på den frågan, då gjorde jag ungefär som du. Jag tänkte, hur stort ser det ut? Och så började jag räkna upp dem, jag kom ihåg. Och kom faktiskt fram till 30, också. Tyvärr så är rätt svar så många som 50. Och fan. Just ja. det, fan, jag glömde ju uppgraderingen av bumerangen bland annat. Mm. Uh, sen vet jag inte om du. Uh, det blir ju inte 50 med det totala jag hade, men det, det är massa sådana där grejer. Mm. Ja. Uh, jag vet inte om du nämnde boken heller till exempel. Om du såg den någon gång. Nej, just det. Ja, bok, ja. nej inte boken, men däremot så glömde jag spaden som du får före flöjten. Mm. Ja, så det, det, boken det fanns är ju där. Med, med av de 15 som jag tänkte. Mm. Och sen är det väl så här några som jag tycker kan vara ganska svåra att tänka på som items. Det är ju de här eh, Fairy Bee och Golden Bee. Det är alltså... Jaha, jag trodde bara burkarna. Men då är ju dryckerna eh, också. Eh, så jag kanske var lite för otydlig. Men de, de, de är ju items här också. Notera. Det är de ju. Och det är ju dryckerna också i så fall. Mm, ja. Men det var rätt svar alltså på fråga nummer 11 var 50. Ja, men jag köper det. Mm. Sen är jag jäkligt imponerad hur du tänkte till de här uh, Ultima-serien. Alltså när jag släppte det första spelet i Ultima-serien. Det är precis 1981. Huh. Mm. Så den uh, smärsar du in genom att byta. Jag tänker fan missade han med ett år när han tänker så bra. Men du ändrar ju dig. Starkt jobbat tycker jag. Uh, fråga nummer tretton. Det tror jag var den lättaste för dig. Med Super Mario World och hur många... Utgångar det finns. Precis som du säger så är det 96 stycken. Jag tror på den japanska utgåvan så ser man inte att man har hittat alla när det står 96. man tänker att det ska vara 100. Sen finns, sen finns det någon version som det blir en stjärna. Så att det blir tydligt att man har hittat alla. Men ja, okay. det, det kanske är så i japanska att det är en stjärna. Jag vet inte. Men i den västerländska versionen så var de tvungna att på något sätt markera så att man visste att man har hittat alla genom att man gör den blå. Ah, okay. Ja, okej. Ja, vad bra. Eh, fråga nummer 14. Till hur många format har Skyrim släppts? Eh, du gissade på sex stycken. Mm. Här ska jag läsa upp dem så får vi se tyvärr då vilka du missade. Mm. Där har vi Microsoft Windows alltså PC. Playstation 3 Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 och Xbox Series X/S. Så det är åtta stycken. Jaha, så det har alltså släppts en version specifikt även för Series X och PlayStation 5. Mm, det är även någon som är ännu mer liksom. Ja. Okej. Okay. Ja, Okej, okay, så då var, då var det de Som den Special Edition släpptes till Och så var det bara ett ne, det, var, det var samma spel Som släpptes till PS4 Och eh, Xbox One Fast som funkar bättre än PS3 Och 360 versionen Så kan det säkert ha varit jag hade ju, Ja, varför var, var, var Nöjde jag mig inte bara med att säga Alla Konsoler från PS3 Och framåt Ja nåväl sen finns ju Skyrim VR också men det, det är ju till de konsolerna mm. ja ehm. och inte fråga... på Oculus Quest så vitt jag vet nej <laughs> fråga nummer 15 bland annat vilket är det bäst säljande spelet till PlayStation 4 om jag säger så här om jag säger Marvel Spider-Man. Så är Spider-Man det spelet som har sålt bäst. Det hade jag faktiskt inte ens kunnat gissa mig till. Här. Någon miljon mer än tvåan på listan som är God of War. Ja, det såldes hoppas då. Ja. Eh... Folk har här. alltså smak. <laughs> ja, tydligen. Jag hade nog alldeles för lite tilltro till mänskligheten och trodde att ja, men alla köper ju Call of Duty. Det var ju det var ju när det släpptes, det var många år sedan nu, men jag var nere på GameStop och det stod folk i kö. Och varje gång då kommer fram och alla är lika socialt jävla missanpassade, bananen. Har ni den här nya Call of Duty-handeln? Ja. <laughs> ja. Varenda jävel. Mm. Uh, det ser alltså ut, bara för att det är lite roligt ska jag säga, att så ser det ut så här så är det... Uh, Spider-Man, God of War, Uncharted 4, The Witcher 3 och The Last of Us Part 2 är topp 5. Hmm. Mm. Jag vågade inte gissa på att folk hade så pass bra smak. Kul. Uh. Kul att jag hade fel. Ja, gött. <laughs> uh, sen var det fråga nummer 16. Det var vad han anställde som där, eh, Shigori Miyamoto, eh, när han anställde som Nintendo. Och hans roll då var faktiskt konstnär. Mm. Eller ja, artist står det, men det är väl konstnär, gissar jag. Typ karaktärsdesigner och så då. Mm, Så var det ju säkert. Eh, fråga nummer 17 det var den här diskografi, bibliografi, vad det heter när det kommer till spel. Uh, den här var svår Men saken är den Jag tror att du har berättat det här för mig Någon gång Det var därför jag tror du har sagt det Vi ska se om du känner igen det Det heter alltså från latinets ord för Spela Ludografi Nej, det här har du inte hört från mig Jag hade inte nej, en sysning okay. Nej, men det var där jag tänker själv Det kommer kunna vara något sånt där Här kommer poletten trilla ner Till slut, ja, tänkte nej, jag Nej, nej? aldrig hört, jag tror inte ens jag har hört det ordet förut Nej. eller ludo har jag hört, hört förut men mm. inte ludografi Nej? Okay. jag lärde mig någonting nytt det ser jag som en vinst ja, gött eh, fråga nummer 18 eh, det var förkortningen vad står nip för det, det svenska isbarslaget. helt rätt, ninjas in pyjamas eh, vad hette Segas konsol eh, fråga 19 är vi på vad hette Segas konsol som var en kombinerad Genesis och 32X? Uh, Om du tänker planetsystemet, kan du komma på det då? Uranus. Segar uh, Neptune. Sega Neptune. Ja. Det visste jag nog egentligen. Ja. <laughs> och sen på sista frågan, kort och gott, vilket är det spel som spelades först i, i rymden på en Gameboy? Uh, du tänker helt rätt uh, Ryssarna, de är väl Patrioter, trots sina Tetris Är naturligtvis helt rätt Och även om det hade varit en amerikan Ut i rymden så hade det naturligtvis varit Tetris För jag tror nog att mm. Det var nog gamers Som Spelade någonting annat än Tetris På Gameboy, jag kan tänka mig Gameboy Att typ 90% av alla Gameboys som såldes, köptes för att spela Tetris mm. Primärt Visst är det så? Eh, Säkert och, den Gameboyen från Gulfkriget också. Ja. <laughs> var det väl ett teter i? Ja, som överlevde någon explosion eller vad fan var det? Ja, som finns på museum idag. Och som, mm. som funkar fortfarande. Ja, det är imponerande. Eh, detta gör Emil att du eh, landade på 11 rätt. Mm, det är ju mer än hälften. Ja, precis. Ungefär samma som jag tror jag. Mm. Jag tror att jag hade 12, tror jag. Men det var jävligt bra frågor. Ja, tack. Eh, och så kanske några... Så, du kanske var lite snällare med några frågor. Jag hade ju några sådana relevant som den här Items eh, i Zelda till exempel som kanske är lätt att missförstå vad det är som gäller. Men jag tänkte... Jag skulle bli jävligt kul att se hur du tänkte kring den frågan. Det var därför jag tog med den. Det är nästan roligare än svaret faktiskt hur man resonerar. <laughs> ja, <laughs> ja. Jag skulle kunna sitta som Ernst Billgren. Mm. Eh, jag kommer inte ihåg ifall jag skrev det här till dig. Men ja, det får du göra alldeles strax. Ska jag göra? Eh, att? Ja, vänta lite nu bara. Vet du, det är så många personer som dessutom inte är den minsta intresserade av spel. Bland annat en kollega som lyssnar på det här avsnittet när jag sa att det förekommer ett quiz- som bara kommer in med sin telefon i handen. Bara så här, Men alltså du begriper väl att Packman är en pizza. Är du dum eller? <laughs> <laughs> Och så är det också folk sen, någon som skriver ja, jag kunde den här frågan. Det är klart att det var pizza. <laughs> Och jag vill bara säga ja, där var jag nog ganska korkad som inte ens <laughs> tog mig tid att tänka efter typ. Så det, det här var, det här får vi göra ibland, tycker jag. Ja, men det känns som att vi får ha det som ett bestående inslag. Mm. Och vi kan göra så, vi kan köra varsitt med tio frågor. Så liksom, och ja, så har det här 20, 20, frågor, 20, 20 frågor var till någon sån här december-oktober-grej, tänker jag. Ja, vi kan ha på grävlingsafton och till jul. Ja, det blir bra det. Bra, men det var det quizet, eh, quizet det. Eh, och vi har hållit på i en timme 15 minuter någonstans, skulle mm. jag gissa. Eh, börjar vi dags att runda av, eh, ja. om vi inte har något mer att säga. Det är Game Awards eh, i natt, det börjar halv två. Hade jag varit 10 år yngre hade jag stannat upp och tittat och jobbat ändå. Nu nöjer jag mig att uh, Kolla vilka trailers som visades upp När jag vaknar istället Jag kommer ja, inte fan, jag ska sitta ut i vinterdrafik imorgon Det finns inte en chans i helvetet att jag sitter uppe så länge Nej, det är vansinnigt förstås Men det, det ska vi tacka för Att uh, ni har lyssnat då helt Ja enkelt det tycker att... jag, vi tackar tre gånger Ja. och hör gärna av er Ni vet hur det går till Ja, Vi säger så här